Трите основни закона Любов, мъдрост и истина 19-та школна лекция на общия окултен клас 7 юли 1922 година Петък в 8.39 часа София Тайна молитва Прочетоха се темите за житното зърно Вторият път ще дам тема само за неколцина. Ясно ще се излагате. Няма да пишете много, но ясно. Защо създаде Бог човека? Ако бих ви задал друга една тема, коя е отличителната черта на ученика, какво ще отговорите? Аз ще отговоря. Да се учи. Сега в школата тук не е място нито за молитви, нито за разсъждения а за учение. Вие сте дошли в школата с известни предубеждения, Мислите, че знаете нещо. Вън от школата знаете много, но вътре в школата нищо не знаете. Сега той твърдение казвам. Вие може да сте свършили университет, може да знаете по философия много нещо, но ако влезнете в една фабрика при някой техник, изведнъж ще се намерите в чудо. Той ще ви направи като дете, а вие ще внимавате. Влизате в някоя лаборатория, от химия нищо не разбирате, може да сте философ и да мислите, че и от химия знаете. Не, не, ще признаете в себе си последния факт, че не знаете. Като влезнете в политехниката и там ще признаете, че нищо не знаете. И в школата ще имате същото качество – сега вие влизате в школата и мислите, че Господ ще ви посвети и научи. Който ни учи, Господ не го научава. Тук в школата ще се стегнете да работите, разбирате ли, и някой са влезли в школата да придобият всичко с малко труд. Аз ще очистя школата, аз не искам ученици, които не се учат. Които не се учат, нямам нужда от тях. Отвън има много работи, тук не си губете времето. Грехота е. Вие ще паднете в едно изкушение, да си представите, че се учите и след той ще дойде лицемерието, ще се лъжете. Моля, бъдете те откровени, управете се. Нека останат 10 души, но които ще учат. Ако те останат и не се оправят, и тях не искам тогава. Онези, които мислят, че много знаят да си излезнат, няма защо да се занимавам с тях. В школата ще останат само унези, за които, както е казано в Писанието, ако не станете като малките деца, няма да влезете в Царството Божие. Царството Божие е наука, велика наука в света. Църквата всичко може да търпи, но Царството Божие. Невежеството не търпи, престъпление не търпи, одумване не търпи, зло не търпи. То търпи само вечна хармония. Това е Царството Божие на земята, на истинската земя. Мнозина от вас сте на крив път и ако вървите по него, ще се изкриви ходилото ви. У нези, които влизат в пътя на мъдростта и не спазват нейните закони, аз искам да бъда не груб спрямо тях, но откровен. Три закона има. Първият закон. Истината в Царството Божие не търпи абсолютно никаква измама от какъвто и да е характер. Ни сянка, ни помен. Абсолютно. Разбрахте ли? Вие може да кажете, естеството ни е такова. Не, никакво естество няма тук. Не е в естеството на човека да лъже. Лъжата е нещо присъдено от после в човека. И ако някой философ или богослов или учител ви убеди, че естеството на човека е да греши, той самият учител не разбира нищо. Не е в естеството на човека да греши. Човек, разбирам, унази жива божествена душа, която е излязла от Бога. Не е в неното естество да греши. Ако греши, причините са други. Той трябва да имате предвид. И ако някой от вас се греши, да не казва естеството му. Не, не, той ще търси причината вънка. Ако аз се спана някъде и падна на лицето си, няма да казвам естеството е да падна, но ще търси причината вънка, а не в себе си. От вънщия намере. Ако аз не мога да разреша някоя задача, ако аз не мога да чета вечерно време, ще търся причината не в себе си, а отвънка. Вторият закон е. Бог изисква от всинца ни да се учим и то постоянно. Докато се учим, ние може да живеем. Животът не е в нищо друго, освен във висшето божествено съзнание. Фонзи процес на знание. Защото Божествената мъдрост дава знание. Истината дава свобода. Любовта дава живот. Животът дава радост. Знанието дава сила. А свободата дава простор. Те вървят тия неща. Тогава имате истина. Свобода, имате простор, широк, простор в цялата Вселена. Имате мъдрост, имате знание. Щом имате знание, ще имате сила. Силата произлиза от знанието, само че знанието не може да произлезе от силата. Имате любов, имате живот. Имате живот, значи имате радост. Сега аз много пъти съм говорил, че в живота трябва да се научим да поназеме скърбите, но едно от качествата на живота – това е радостта. Онзи, който живее, трябва да се радва, а може да се радва само онзи, който учи. То и ви го казвам, понеже у вас има стари предубеждения, възпитания от миналото. някои са се вгнездили такива духове от астралния свят и почват да ви шушукат – вас знание не ви ни трябва. Не, не. С тия астралци, невежи, профани духове не искаме да се занимаваме. Ние знаем повече от тях. Нямаме нужда от техните съвети. Нека се държат знанието за себе си. Те казват, знание не ни трябва. Е, какво ни трябва? Да едем, да пием, да се обличаме, да се караме, да се женим, да се парясваме или развеждаме. Да колем животните, статии да пишем във вестниците, да се осъждаме, религии да правим. Техните права и техните съвети не искаме. Това са все астрални влияния. Това не са проявления на Божията мъдрост. В Божията мъдрост се показва онзи истински път, в който хората разумно може да живеят и да израснат не една педя пигмеи, но като един бог в своята мисъл и в своето величие. И ще има едно слънце, не е древнаво, което да не може да издигне едно житно зърно, а голямо, че да подобри житото на целия свят, такова голямо слънце. И тъй от всинца ви се иска служители на абсолютната истина, без никаква лъжа в себе си, разбирате ли? Аз говоря не завън да изповядвате истината, но като се изправите пред съвестта си, пред Бога, пред вашата душа, да съзнаете факта, абсолютно никаква промяна, никаква лъжа в душата ви да няма. Моето небе в душата ми трябва да бъде ясно, без никакъв облак. Аз не говоря за външния свят сега, но вътрешния. Той е едно състояние. Само тогава нашият ум може да мисли свободно. При такова едно състояние само може да мислим добре. Второто нещо, овсинца ви трябва да има жажда да учите. Гледам някои от вас седите и казвате Аз съм на 45 години. Често са 45 години. Мислите, че сте стар, ами че знаете ли коя е нормата на старите хора когато човек стане на 60 години, казва «Аз съм стар човек». В кой кодекс е писано, че човек тогава може да каже «Аз съм стар», ти казваш «Аз съм стар». Даже тази норма, дето се казва, че човек е стар, не е права. За Бога се казва «Древни, не му знаят годините», а ние на 60 години станали и той си прикачва една титла, че е стар. Срамота е. Норма няма за стари хора – Срамота е това. Кажи, имам 60 лазарника, ама никак не съм стар. Никак не съм поумнял, земята 60 пъти се е обърнала, но аз все съм спал. Сега ти казваш, аз съм стар. Хубаво, като си стар. Какво знаеш, я ми кажи? Ами стар на санскритски значи човек, който има знание. Като си толкова стар, като създаде Бог земята, каква беше тя тогава? Кога Господ създаде земята? Я ми разправи? Е, не зная. Ами че ти тогава не си устарите? Защо разправяш, че си стар? Сега седи някой, побеляла му главата, брадата. Такато и побеляла брадата, вие стар ли сте? Кой ви дава това право? Отде на къде? Ами зимно време, като се окичат дърветата сняг, стари ли са? Белите глави, казвате, побелях и устарях. Не, не, тие неща не ги свързвайте с вашата старост. Най-първо ще си турите мисълта, че вие сте ученици. Таман на 60 години си ученик, само да учиш. Защо? Ето защо ще ви кажа. Младата мума отвън няма да те изкушава. Жена беля няма да ти прави. Деца няма да ти крякат. Таман умът ти тогава е на място. Сърцето ти е на място и волята. Време е, когато ти може да учиш. Значи, ще си ученик, способен да разбира всеки един предмет. А сега седите и често слушам млади стари, казвате, устаряхме. Сега аз бих желал да знае колко души има от вас, стари, и ще ги питам. Как Господ е създал света? Тъй ще ви изпитам, дали сте остарите хора. Първо, щом влезете в школата, ще се турите на ум основната мисъл. Ще забравите света. Вие влизате сега и казвате тази вечер да видим какво ще се каже. Тази вечер ви казвам вашата стара идея да я схвърлите навънка, понеже пет пари не струва. Млади сте. Може да си на 60 лазърника. Млади сте. Че 60 пъти земята се е завъртяла, тя нищо общо няма с вас. Тя, като се върти, не най-малко не оправя вашия растеж. Ако ви турнат в един магнетичен сън, да кажем, като се родите и земята в този време може да се обърне 60 пъти, но като ви събудят, вие няма да сте стар. Той, което устарява на земята, не са годините. Земята в света, като се върти, е нещо случайно. Ние казваме, в 12 часа стана едно убийство. Убийството е една случайна мярка. Та това са все случайни мерки в света, защото абсолютна мярка е растежа на душата. А въртежът на земята това е нещо постоянно. От всинца ви искам да се учите. Разбирате ли? Не само да чувствате. Вие искате да имате едно приятно настроение на духа, нали. Има по-хубави неща от настроенията на духа. Те се предизвикват от онова, което човек може да се създаде, чрез закона на мъдростта. Без закона на мъдростта, вие не можете да служите на Бога. И любовта не може да я употребите. Трябва да знаете, че истинската любов в света почва да се проявява само тогава, когато почва да действа великият закон на мъдростта, когато дойде знанието. За да обичаш някого, трябва да знаеш отличителните черти у него. Вие казвате, този човек има черни очи. Е, хубаво. Аз разсъждавам друго яче, по аналогия. Когато земеделецът каже черна земя, друго вече се разбира. Той разбира, че в тази черна земя има повече елементи за растеж на житното зърно и казва, тази черна земя е отлична. Отлично жито става на тази черна земя. И когато видим един човек с черни очи, защо го харесваме? Защо обичаме хората с черните очи? Защото такива хора са по-устойчиви в чувствата си. Като те залюби такъв човек, той дава всичко, може да разчиташ на него. Тия черни очи, с тях той няма да те измами. Той и като те мрази, и като те обича... Той е характерен. Зато и казваме, че в черните очи има енергия. Той може да мрази, може да бъде груб, но има една черта на черните очи. Такъв човек е честен всякога. Той ще ти каже направо, или те обича, или те мрази. В него политика много няма. Те не са нервни хора, но са характерни. И тогава само... Мъдростта ще ни покаже уния свойства и качества, които се крият в нашето съзнание. Това е целта на школата. Ами че ако в школата не научим уния причини, които са спъвали нашия живот, ако в школата не може да подобрим живота си за в бъдеще, защо не е тогава тази школа? Аз може да ви говоря за небето, как живеят там ангелите, светиите, къщите им как са, много работи може да ви опиша. Вие ще кажете, много интересно е това. Действително, интересно е, но това не е умно. Ето защо не е умно. Представете си, вие сте болен на леглото, неразположен сте, а аз дойда и ви описвам някои от моите пътешествия в Америка. Или как живеят американците, а тебе стомахът те боли. Аз като ти разправям за Америка, ти няма да се изцириш. Ти ще кажеш... Преди да ми справяш за Америка, кажи някой цар за моя болен стомах. Не е ли по-умно да ви опиша как да се подобри живота ви, че тогава може да ви разправям за този висшия живот? Първото нещо в окултната школа. Тя има за цел да се премахнат всичките недъзи, които съществуват във вас, които от памти века са останали от разните култури, а вие ги носите в себе си. И някои от вас казват... Мен Много знание не ми трябва, аз и с малко знание мога. Не, не, вас ви трябва много знание, за да се спасите. Вас ви трябва знание, за да разберете какво нещо е любовта, какво нещо е мъдростта, какво нещо е истината. Приложения трябват в сегашния реален живот и не мислете, че вие разбирате любовта. Ако вие действително разбирахте любовта, щяхте да имате безсмъртие. Ако вие действително разбирахте Божията мъдрост, щяхте да имате вечна хармония. Тоест знание щяхте да имате. Щяхте да бъдете силни. Щяхте да разберете истината в нейната пълнота. Щяхте да имате вечната свобода. Великият простор на живота – и тогава нямаше да си намирате в тъмно. Нямаше в такава ограничена стая да се разговаряме за такива работи, но ние щяхме да пътуваме с една необикновена бързина. Знаете ли с каква бързина щяхме да пътуваме? Най-малко с бързина от 50 000 км в секунда. И какво щяхме да направим? Щяхме да излезем на Витоша, да духнем веднъж... И в една секунда да минем месечината и отгоре в 5 минути да бъдем на Слънцето. Ще се спрем на първата станция, там ще ни посрещнат, Ще бъдем на гости 3-4 дена, понеже там са културни, ще ни разведат, ще видим техните училища, заседания, ще правим своите бележки и следто ще тръгнем към Алфа Центурис, следващата станция. Сега вие казвате. Колко е приятно това пътешествие. Е приятно е, разбира се. Има мисли вътре в него. Тия пътешествия ги правят напредналите ученици на окултната школа. Може би в този състояние не може да ги правите, но все-таки трябва да се приготвлявате за някое бъдно съществувание. Трябва да мислите за земята. Трябва да слезнете пак на физическото поле, да правите оттам тия пътешествия. Като влезнете в астралния мир, ще правите други пътешествия. Като влезнете в менталното поле, то е друго яче построен. Защото в тия светове техните постройки са малко, на по-други основи. Та първото нещо. Трябва да се роди у вас една истинска жажда за знание. Искам в синца да мислите. Мен ме радва вашата мисъл, но нека бъде една оригинална мисъл, която като проникне в ума ви, да се роди смирение. Някой път, виждали ли сте онази мума, преди да се е оженила, цяла аристократка е, ръцете си не обича да ги тури навсякъде, само така ги държи, не знае къде да ги тури, но след като се ожени и роди своето първо дете, намира вече място на ръцете си, вдига го, слага го, държи го. Първата идея, която се роди в човешката глава, тя е най-велика. Тогава човешката ръка волята има с какво да се занимава. Някой казва какво да правим. Роди една велика божествена идея в себе си, и тогава ръцете ти и всичкото ще намери с какво да се занимава. Затова е школата. Сега, тук, като дойдете, ще кажете, няма ли някой молитва да научим, ами знаете ли коя е правата молитва, как трябва да се молите? Господи, просвети нашите умове, дай светлина, понеже невечеството е толкова голямо, че нищо не разбираме от Тебе и грехове сме натрупали до гушата. Молим Ти се, дай ни знание и мъдрост да изпълним Твоята воля. Ето една молитва. Знание ни дай, знание, че като добием знание да Ти сложим всичкото сърце, че да се зарадваме, а ти да се веселиш, че се учим. А сега Вие казвате, Господи, прости нашите прегрешения, че Вашите прегрешения и грехове са резултат на Вашето невежество, на нямане на мъдрост. И тъй, ученици, всички ние трябва да си молим в школата. Нас ни трябва мъдрост и знание. Някои от вас, които са по-напреднали и са чели, има такива книги за тия полета. Аз нямам време. Не искам да се спирам да говоря за полетата, но старайте се да проучите тия работи. Някой, които знаят това, да ви разправят в частен разговор. Ние нямаме време да предъвкаме написаното в книгите. Нашето време е скъпо. Вие ще го прочетете, ще го дъвчете, а пък аз ще говоря за неща, които не са написани. Сега някой рече да говори нещо, вие чакайте да питаме учителя. Той ще каже, там е писано в книгата. Вие не питайте право ли е. Прочетете го. Ако ви се хареса, приемете го. Ако не ви се хареса, имате ум. Преценете. А като дойда аз да говоря за тия неща, мимоходом ще мина и ще се спра само до толкова, доколкото имате връзка с предмета. Защото моята цел е да ви заставя да мислите, Както аз мисля. И тогава може да проучавате нещата. Но докато вие не се научите да мислите, аз ще употребявам тази мутика. Аз ще копая и вие ще копаяте. Аз ще копая и вие ще копаяте. Докато се научим да мислим. И тогава какво ще стане? Ще свирим и ще пеем, като озрее житото. Ще го турим в хамбара. И тогава братски ще си разправяме за вечните закони, за бъдещето братство. И решили сме, няма да допуснем нито един да не лъже вече. И горко на ученици, които влезнат в школата да се подиграват с името Божие, те ще видят какво нещо е една божествена школа. Който влезе в божествената школа, той трябва да знае, че тази школа се подкрепва с великата божествена правда – това е божествено училище. Вие сте абсолютно свободни, но сте абсолютно отговорни за вашите постъпки. Аз трябва да ви покажа и пак ще ви повторя. Единственото престъпление, което в школата не се извинява, то е лъжата. Той да го знаете. Лъжа не се извинява. Сега не мислете, че имате този обикновения морал. не. Този морал на лице, то и разбиране. Ние за бъдеще ще имаме един морал толкова висок. Не говоря какви са моите външни отношения към вас. Не говоря за този морал, но за онзи вътрешния морал в даден момент. Ако аз мисля как да ви използвам, това не е морал. Отношенията ми към Бога, то е морал. Ни всянка в моя ум, в моята душа, Сърце и воля не трябва да съществува, да ви използвам по който и да е начин. Абсолютна чистота. Безкористие. Знаете ли какво е безкористие? Той се разбира. Той е моралът на школата. И ако в синца вие влезнете в школата, този морал трябва да го носите в душите си, че в даден момент, като се изправите пред себе си, да знаете, че вие сте чист. Може да направите отвънка хиляди прегрешения, но подбудителните причини, вътрешните причини, които ви заставят да направите той, те са важни. Ще кажете сега, школа е това. Но това е едно от най-добрите правила. Когато вие приложите той правило като ученици, във всяко едно отношение работите ви ще тръгнат добре. И в умствено отношение ще тръгнат и в духовно, и в материално. Във всяко едно отношение, работите ще тръгнат, няма изключение, ако не сега, за в бъдеще, ако не на вас, на децата ви. Не е ли тъй? И Христос казва, няма нито един от вас, който да е оставил майка и баща още сега, че да ни приеме всичките блага, които съществуват и за в бъдеще да има живот вечен. Тъй, защото няма какво да се страхувате. И после... Дряхлавост у вас, аз ще почна да изпитвам. Някой казва, аз съм неразположен духом. Ние знаем причините, откъде иде всяко неразположение. Ако вие вечерно време заспите и дойде някой вампир, турне своята уста и ви измучи кръвта, като се събудите, какво ще усетите? Една голяма слабост. Защо? Защото този вампир изсмукал кръвта ви. Вие имате някое добро желание но дойде някой вампир и смучи вашата кръв. Но ти като лягаш, трябва да си затваряш вратата, да не влиза този вампир. Разбирате ли? Ще каже някой, кармата ми е да измучи кръвта. То не е философия. Ако не беше отворил прозорците, карма нямаше да бъде. Препънала се някой, карма е. Ако не беше паднал, тогава карма ли щеше да е? Някой нервен ще каже, Баща ми беше нервен, майка ми, че съм ги наследил. Но ако ги нямаш и какво ще кажеш? Но ние обясняваме кармата малко друго яче. И вие, вашите погрешки, вашите глупости, не ги обяснявайте все с кармата. Не, ще кажеш. Не внимавах хубаво своя ход, че паднах. Нищо повече. И после, потребно е за нашата школа да се създаде една благоприятна атмосфера за учение. Най-първо трябва да се създаде тази атмосфера чиста, свята, благоугодна, че като влезнете, зданието дето ще се предават тия предмети, веднага да усещате един подтик за знание. Това е необходимо за всинца ви. Сега вие сами ще се създадете тази атмосфера. Аз нямам нищо против вас. Вие всички сте добри. Аз за вашата добрина въпрос не правя. Сега като говоря, вие ще кажете... Учителят може да вижда в нас нещо лошо. Не, аз разглеждам въпросата е обективно. Ако вие сте музикант и не свирите хубаво, аз ще кажа, няма хармония. Стои не характеризирам вашия морал, а просто казвам, че изпълнението не е хубаво, че вие не разбирате музиката. А това няма нищо общо с вашия характер. Ще кажеш, този център не съм развил още в себе си но след ден, два, три, месец, година или повече, ще го развия. И във вас ще се развие и чувство. И когато казвам, че във вас тия чувства не са събудени, разбирам, че у мнозина между вас божествената любознателност не е събудена. Сега трима от учениците, най-способните, които са запознати с разни въпроси, Искам един от тях да напише едно резюме за физическия свят, друг да напише едно резюме за астралния свят, да го определи какъв е, и третият да пише върху менталния свят. И и описание е да бъде готово за три седмици от сега. Има ли кандидати? Трима души тук от вас. Те ще пишат и ще го четат пред всички ученици най-първо да имаме една ясна представа за физическия свят, една ясна представа за астралния свят и една ясна представа за света на мъдростта, за менталното поле. изберете тия трима души. Тогава аз казвам Рушчев, да пише за физическия свят, Илия Стойчев, да пише за астралния свят и Велико Граблашев, да напише за менталния свят. Пък другите, по-способните ученици ще ги задържим за помощни предмети. А ако им е жалко, че не ги избрахме сега, втория път ще ги изберем. Кога ще се падне третата седмица от сега? На 29 юли. Приятелите, които ще пишат, пишете основните неща. Може да се ползват и от книги по този въпрос. Направете едно извлечение. И тъй, аз искам... Всичките ученици да бъдете все млади, а не стари. Тук в школата като влезнете, ние не различаваме кой как е влязал. Както и когато да е влязал, той е ученик. Нищо повече. В школата има само ученици. От школата навънка има разни професии. В школата като влезнете ще бъдете само ученици. Отвън като излезнете, можете да имате разни длъжности. Едно правило ще спазвате. Влезнете ли тук? Ще снемете всяка друга длъжност. Професор ли си, ще кажеш. Ученик съм вече. Излезеш ли от школата, пак си професор. Тъй ще възпитавате вашата воля и вашият ум. За един час ти да не снемеш един товар, една мъщнотия и да мислиш, че си ученик. Това е воля. Тогава, като излезнете навънка, ще чувствате едно освежаване, едно подмладяване. Някой казва, как да се възпита волята? В седмицата един час да мислиш, че си ученик, то е пак опит да видите до каква степен именно вие сте способни да концентрирате вашия ум. Може да мислите, че не можете, всичко може. Ние ще пазим същото правило, което се спазва на бойното поле. У нези, които се сражават на бойното поле, те не се спират кое-как падне, те го оставят, а от подире им санитарна комисия има, която събира ранените. Сега някой от учениците е паднал на пътя, другите ще вървят напред, санитарната комисия ще го вземе. Вие няма да спирате. Какво му стана? Не, не, напред. У нас болни хора няма. И няма да се спираме за болните хора. Всички трябва да бъдат здрави. Здравите добре дошли, а на болните ние ще дадем своето съдействие. И тъй, в училището ние няма да приказваме за болни хора. Недъзите, неспособностите, това са все болести на астралния свят. Че този не се е учил, то са все болести. Че онзи се е обидил, това са все болести. Затова има астрална медицина, когато се изучават симптомите на болестта, а в една окултна школа се занимават най-първо с любовта, с това какво нещо е животът, как е произлязал и какво е неговото предназначение с земните сили, които са свързани, за да образуват тия елементи. Това е първото нещо, с което един ученик като влиза в школата, трябва да се занимава благата в този живот и радостите и след той ще мине да изучава мъдростта, ще мине в истината и най-после, по този начин, ще се приготви за по свое предназначение в света. Тайна молитва